О, Боже, коли скінчився, яким робом пропав той чудовий останній ранок в її домі, в її та її дітей житті? Леся Чугуйкова, дружина адвоката Чугуйка, того дня розгубилась до такої міри, що не могла впорядкувати звичайних фактів свого життя. Пробі, як це сталося, як вона дійшла до того, що та дівчина – стала постійним недільним гостем в її домі. Василь ще до цієї мав двічі секретарок у своїй канцелярії. Були так само, як і зоня дівчата з доброго дому. Приблизно в тому самому віці, на тих самих правах і обов'язках у канцелярії. Але ні одна з них не старалась так би мовити, приватно наблизитись до чугуйків. Відстань, що ділила меценасову від друкарок канцелярії її чоловіка, не була тільки спеціального характеру. Просто ті дівчата становили в очах Лесі складову частину канцелярії. Дома з волі Василя виключалося в розмовах усе, що могло нагадувати його професію. «Дома хочу забути про те, що я адвокат». Така була формула, якою боронився перед того роду розмовами в своєму домі. Крім того, Леся вважала себе за стару накомпаньонку для машиністок Василя. Тут йшлось не тільки про різницю віку. Леся мала й інші міркування. Вважала, наприклад, що її заміжжя і подвійне материнство перекреслюють ті інтереси, що їх можуть мати жінки навіть її віку, але незаміжні і бездітні. Зоня прийшла сама в їх дім, без запрошення з боку лесі, навіть без натяку на нього, так, як приходить у дім листоноша. Одного пополудня Леся стояла з Христею на руках біля вікна, рада з того, що дитина зацікавилась воронами на протилежному боці. Раптом побачила, як вулицею українською надійшла Василева друкарка. Тоді-то Чугуйкова мала нагоду вперше уважно придивитись до тієї дівчини. Зоня викидала ногу перед себе, як перегоноровий кінь наче за кожним кроком виставляли її комусь на показ. Голову тримала високо, злегка відхилено назад, і було таке враження, ніби дівчина та примруженим оком дивиться на світ. Мала зграбну форму голови, що надавала всій її постаті особливої вишуканості. Риси обличчя бездоганно симетричні і пропорційні, але бракувало їм життя. Навіть акуратно викладеним кучерям на її чолі, наче вирізаним з золотого картону, теж бракувало життя. На погляд Лесі Чуйгукової. Коли Зоня завернула у браму їхнього будинку, перше почуття в Лесі був страх. Тоді подумала собі, що, можливо, трапилося щось погане з Василем. Леся вибігла на зустріч друкарці, але так і не спитала ні про що, збентежена безцеремонною поведінкою Зоні. Зоня поводила себе так, наче була щоденним гостем у цьому домі. Не чекаючи на запрошення, скинула з себе пальто. Сама знайшла перед покою місце, де повісити його. Якось зовсім невимушено по-домашньому поправила собі волосся гребенем, що стерчав у щитці перед зеркалом. Виглянув лодку, синок Чуйгуків, і вона підійшла до дитини, наче була з хлопчиком давно знайома. Відразу запропонувала йому будівлю якоїсь там залізниці і вже мала хлопця на своєму боці. Залишивши влодка, Зоня з такою самою безцеремонністю Взялася до дитини на руках у Лесі, малої христини. Показала їй кілька штучок на пальцях при допомозі носової хусточки. Дитина реготалась, аж захлиналась слиною. Не подобалось зоні, що Леся звертається до дитини з дрібнілими, перекрученими словами. «Не треба так!» Новітня педагогія каже – що дитина повинна змалечку вчитись правильно вимовляти слова? Що це за ганцю чи люлю, чи хоч би спадки чи їстки. На кінець добралася до самої Лесі. Чому вона ніде не показується: ні на сходинах Союзу Українок, ні на концертах, ні в театрах, ніде її не видно. Що це має означати? – запитала Зоня. В її питанні звучала нотка глуму. Леся чомусь взяла глузування Василевої друкарки за щирість. Вона, яка ще перед хвилиною не могла надивуватись зухвалій поведінці Василевої машиністки, тепер почала раптом виправдовуватись. Діти і хатні обов'язки не дозволяють їй бувати поза домом, але скоро тільки діти підростуть, зоню не задовольнило таке виправдовування. Зля робите. Я ще не бачила жінки, якій би вийшло на добре те, що була надто зразковою мамою чи дружиною. І щойно тепер розкрила зоня мету свого візиту. До містечка заїхав мандрівний театр ліліпутів. Вона прийшла по Лесю. Квитки на дві особи мала вже при собі. Факт, що хтось клопочиться про неї, взагалі подумав про неї, крім Василя, розчули в Лесю. Вона затримала зоню на підвечірок, але на виставу з нею не пішла. Обіцяла вона в той вечір кіно хатній робітниці, і не було кому заступити її при укладанні дітей до сну. На кількаразове прохання Лесі, нарешті пішов Василь із зонею. Бачила з виразу уст у нього, що був не радий з такого обороту справи, боялася, що як повернеться додому, буде їй робити докори з того приводу. Та Василь не нарікав. Навпаки, Жалкував, що Леся не могла піти разом з ним. Було дуже приємно, хоч, правду сказати, трохи незвично. А як там твоя компаньонка? Теж задоволена з вистави? Спитала Леся просто тому, що важко було їй уявити собі, щоб Зоня могла щого-небудь радіти. Уяви собі, що вона хотіла головне тобі зробити приємність цими ліліпутами. Так мені казала. Маю враження, вона була незадоволена, що замість самій піти, ти випхала мене. Іншим разом Василь знову прийшов додому о півдні на годину раніше, ніж завжди. Леся здивувалась, а Василь зразу пояснив. Я думав, що ти схочеш піти на передвиборні жіночі збори. Кажуть, що має приїхати якась делегатка з Львова. Я прийшов, щоб залишитися з дітьми. Одягайся, Лесечко. Зоня піде заздалегідь і зарезервує тобі місце в залі. Зачувши це ім'я, Леся втратила охоту йти на збори. Теж десь не мали коли... Та в саме полуднє починати збори смішненька ти. Саме в тій порі приїздить поїзд з Львова. Не знаю, що мені робити. Саме обідня пора, і Христя, мені здається, щось ніби не своє. Не знаю, чи то на зубки, чи що, але дитина чогось химерить сьогодні. Ей, а може б, ти таки зібралась? наполягав. Вже тоді було якось неприємно Лесі за Василя, що він, несвідомий навіть того, підпав під вплив своєї машиністки, оскільки знала, що до того часу він досить іронічно висловлювався про жінок, що, занедбавши свої елементарні родинні обов'язки, брались будувати Україну. Остаточно стало на тому, що іншим разом Леся піде вже на збори. Василь більше не торкався цього питання, і до того іншого разу так і не дійшло. Що може Леся сьогодні сказати про це? Чи була в цьому добра чи зла воля Зоні? Чи може це був тільки підступ з боку Василевої секретарки? Чи може первісний план Зоні був такий, щоб утворити з них сильне тріо, а пізніше вже облишити Лесю як когось, хто не годиться для справ вищого польоту. Одне може сьогодні Леся сказати про себе. Не була ніколи заторканою, обмеженою квочкою, за яку? Леся знала про це, вважав її дехто з громадських діячок. Втім, і Зоня мала вроджену несміливість щодо справ, що лежали поза колом її інтересів або переходили межі її природних здібностей. Можна сказати про неї, що мала заглибоке, як на пересічну жінку, відчуття свого місця в житті. Наприклад, траплялось так, що, плануючи кіно чи хоч би родинні покупки, з нагоди Різдва чи Великодня обіцяла Василеві зайти за ним до канцелярії, а звідсіль мали вже вдвох піти в місто. Могла Леся тут, у канцелярії свого чоловіка, почувати себе невимушено, а проте не було так. Коли заставала там когось чужого, Никла втрачала ту скромну певність себе, що робила її такою симпатичною в її власному домі. Василь дивувався її скромності, а іноді докоряв. «Яка з тебе ще дитина? Адже ти тут у себе». Е, «То тільки так говориться. В себе я на вулиці Львівській. Тут у себе можуть бути твої акти, твої кодекси, твої клієнти». Чому я маю вдавати, що на чомусь розуміюсь, коли я зрештою сам найкраще знаєш, як воно є? Одного разу було це на самому початку праці зоні в Чуйгука. Василева машиністка насмілилась навіть звернутись до Лесі. Прошу сідати, чого пані Меценасова стоять? Пан Меценас повинні зараз надійти. Якось не почувається пані Меценасова добре в нас? В нас. Неприємно різонуло в Лесі. Не аналізувала Леся тих слів тоді, але пам'ятає, що вони зробили на неї неприємне враження. Помітила білого слоника на грудях у зоні. І її неприязнь до друкарки зросла. Хоч що таке слоник? Трафаретний символ щастя. Василеві, коли опинилися на тротуарі, сказала тоді. Якась дуже несимпатична та твоя друкарка. Маєш рацію, відразу погодився Василь і ще додав від себе. При тому із страшенними претензіями. Уяви собі, що старий гук діру вивертів мені в животі, щоб я прийняв бідну сироту. А та прийшла до мене з таким виглядом і таким тоном стала говорити про свою працю в мене, наче мені ласку робила, що погоджується працювати в мене. Леся хотіла вже запитати, чому в такому разі прийняв її і тримає в канцелярії? Як Василь сам відгадав її думку. Але має голову на карку. Це треба їй віддати належне. Здається мені, що при ній зможу обійтись і без секретаря, і взагалі відпочину собі трохи. Пізніше, коли Зоня стала, як то кажуть, бувати в них, обоє потроху змінили думку щодо її характеру. Хоч Леся не мала ніколи того переконання, що дівчина та може справді симпатичною комусь видаватись. А проте вона, Леся, була першою, що почала запрошувати Зоню на недільні обіди, а потім сама дивувалась, чому вона опадає коло цієї химерної панни. З початком літа винаймив Василь для своїх човен на ставі. Тому, що Зоня перед тим згадувала, що мала б шалену охоту покататись. Леся сама попросила Василя, щоб погодився взяти на цю прогулянку і зоню. Василь погодився, правда, без великого захоплення. «Володко був би сидів між нами, а так треба буде мені сісти на бічну дошку. Ти будеш його мати напроти себе». День випав сонячний, але не душний. Вода, хоч копатись іще не можна було, тягла так до себе, що весь час плюскались у ній руками. Леся боялась, що лодкові може недобре зробитись від одноманітного руху по поверхні ставка. Але, на щастя, якось обійшлося без неприємності. Влодко виявився, як жартував собі тато, невразливим на морську хворобу. Влодко вертівся на човні так, що аж доводилось його за полу притримувати. То раз хотілось йому наздогнати качок на ставі, то намагався вловити кульки води, що розбризкувались від весла, то хотілось йому квітки водяної лілії. Леся як ініціатор і організатор цієї прогулянки, забула зовсім про себе, дбаючи лише про те, щоб усі інші були задоволені. Василь, без піджака, в самій тільки сорочці, зарум'янений від веслування, виглядав молодо, аж пошколярський якось. Зоня, захоплена водою і сонцем, майже не відзивалася. Але обличчя її сяяло таким задоволенням, що аж приємно було дивитись на неї. Леся тішилась тим, що Влодко так гарно бавиться, що Василь почуває себе так по-юнацьки, що Зоня в такому блаженному настрої. Увечері в домі чуйгуків говорилось багато про ту прогулянку. Хоч щойно відбули її, Згадували про неї, як про давно минулий факт. Такою гарною, такою неповторною видалась їм та хвилина за містом. Леся певна була, що зоня теж щось подібне пережила. Якось зустрівшись з зонею, чекала на подяку, чи хоч би висловів захоплення з боку тамтої. Але та мовчала. Тоді Чуйгукова перша заговорила про прогулянку. «Правда, яка чудова була прогулянка! Ви знаєте, мені аж снився той став!» Зоня зробила гримасу, наче вперше чула про цю прогулянку. «Так, а я й не думала про це. Нічого собі, було досить приємно, що мала Леся відповісти на це». Не знаходила такого пристойного слова, щоб могло визначити нахабство панної зоні. Якось зустрілись були на вулиці, і Леся, хоч їй треба було йти в одному напрямі з зонею, викрутилась, щоб тільки увільнитись від присутності тамтої. Завернула під якимсь смішним приводом у стрімку з глибоким яром по одному боці, і низькими жовтими хатинами по другому вуличку. Ішла, ішла, аж побачила перед собою місток над мутним потічком і зупинилась. Брудною водою пливли одна за одною качки. З такою повагою гребли вперед, що можна було їм повірити, що спішать у важливій справі. Їх темні Необрамовані очка стриміли нерухомо, не розсіваючи дорогоцінної уваги ні праворуч, ні ліворуч. Скидалося це на парад. Тут Леся опам'яталась поволі. Чого вона загналась аж сюди? Перед ким утікала? Могла просто залишити там то посеред вулиці, а сама перейти на другий бік тротуару і кінець. Така поведінка була б, власне, у стилі панни Зоні. Далебі, бі, вона шкодує, що не зробила так. Василеві за обідом розповіла про цю зустріч. Свою розповідь закінчила вже трохи піднесеним тоном. Останній раз зачепила я ту грубіянку на вулиці. Взагалі вирішила я собі покінчити з цією приєздню. «Ніби з якої речі?» «В суботу не запрошу її на неділю до нас». «Це залежить тільки від тебе, Лесю», – відповів Василь, – «як хочеш». Але сама обставина, що Василь так байдуже поставився до цієї справи, що не боронив зоні, урівноважила Лесю. Ще того самого дня змінила вона свою думку про зоню. Власне, та дівчина не є зла. Найкращий доказ – те, що має такий добрий вплив на дітей. Скільки разів було так, що Володко виридував, шукав кістки в молоці, як говорилось. Але як тільки з'являлась панна Зонька, дитина ставала наче зовсім іншою. Володко жвавішав. Помітно було, як він хоче звернути зонену увагу на себе. Розповідав їй свої сни, історії своїх забавок, показував їй свої малюнки. «Ви повинні вийти заміж і мати бодай четверо дітей», – зауважила якось Леся. «Що ви таке говорите? Така істеричка, як я, не повинна загалом дітей мати». І, помітивши лесень намір боронити її, докінчила поквапно, навіть не кажіть нічого знаю себе. Правда, й те, що присутність зоні відчувалася як свого роду дражливий тягар ішов з неї якийсь неспокій, що каламутив атмосферу їх тихого сімейства. Здавалось, іноді що вся кімната сповнюється нервовим очікуванням, як димом. Було іноді враження, що якби зоня встала і пішла собі, в хаті запахло б свіжістю озону. Та коли йшла, то відразу давалася в знаки її відсутність. Почувалося, як з опадає Ще недавно збуджена активність рухів, думок, відчуттів. В найближчу неділю після цієї прогулянки Зоня, річ ясна, була знову на обіді в чуйгуків. Мало цього. Леся з вродженого почуття гармонії намагалась відносини поміж ними довести до такого стану, як було раніше. Упадала коло Зоні з подвоєною запопадливістю. Сторонній міг би мати враження, що не друкарка її, а навпаки, вона Леся тамту чимсь дошкульно зачепила, а тепер злагіднює прикрив враження, як уміє. Власне, була одна прихована і трохи делікатна причина, чому Леся Чуйгукова трималась в зоні. Нікому, навіть Василеві, не говорила про це. Факт той, що відколи зоня в канцелярії Василя, їм стало матеріально краще вестись. Василь став давати більші суми на дім. Коли Леся, незвична до таких цифр, пробувала дещо відкласти з домашнього бюджету, Василь збивав її напівсмішком. «Не веди, прошу тебе, – Подвійної бухгалтерії. На провесні, як ніколи, Василь закупив дрова на весь літній сезон. «То на які сплати?» Спитала Леся, трохи заклопотана цим. «Мала намір тепер, улітку, Купити по дешевій ціні зимове хуторко для Влодка. На ніякі сплати я заплатив готівкою». Власне кажучи, можна було не спішитися з тими дровами на літо. Скажу тобі щиро, я хотіла придбати хутерку в лодкові. Завжди воно влітку дешевше. йому і хутерку, скільки тобі на це потрібно? Назвала суму і навмисно не хотіла розпитувати про їхні доходи. Одного ніяк не могла собі пояснити Леся Чуйгукова. Досі здавалось їй, не тільки здавалось, а мала глибоке переконання, що деякі матеріальні недостачі в їх житті – це лише наслідки безмежної василевої чесності як адвоката. Не соромилась того, що мусила по чотири зими ходити в одному пальці, тоді, коли інші, меценасові, що другий рік справляли собі нові хутра. Вважала цей факт не за ганьбу для себе, а радше була горда за такий стан речей. Очі її, коли сиділа, скромно одягнута, непомітна, десь на зборах, у колі елегантних жінок інших адвокатів, говорили «Ось глядіть і робіть свої висновки». Так одягаються жінки адвокатів, що займаються темними кримінальними справами. А так може одягатись дружина чесного адвоката, який не продає своєї совісті. І несподівано, щось після півроку, як з'явилася зоня в канцелярії, і в них заводяться гроші. Це позначається в безлічі дрібниць. Наприклад, незважаючи на календарну весну, в них топиться в обох кімнатах. А потім вікна цілий день навсі ж відчинені. Діти після обіду дістають тепер постійно помаранчу. Купуються перші весняні овочі на базарі, перший шпинат, перша редиска, огірки, навіть імпортовані помідори. Одержують два журнали. Говориться про те, чи не придбати б до хати піаніно. Іноді на дозвіллі розкладають з Василем карту і міркують, що краще Карпати і ультрафіолетові промені чи заліщики і виноград. Правда, Лесю ні на хвилину не покидала тверда віра, що гроші ці походять з абсолютно чесного джерела. Але чому раніше не було їх? Чому з'явились вони з прибуттям Зоні в канцелярію Василя? Соромно признатись, але були хвилини, коли Леся була схильна вважати Зоню за людину-талісман, яка приносить щастя. Тепер навіть характер Зоні, що спочатку приводив до частих дисонансів, на тлі цього добробуту діяв якось відсвіжуюче. Було так, наче зоня взяла на себе роль морального поштовхуна. Може, вони були б обважніли в цьому спокої. А так був хтось, що їх розворушив і підганяв до нового. Якось Василева друкарка. Це тільки один із ста прикладів. Ні з того, ні з цього звернулась до Лесі. «Меценасова, чому ви не підмальовуєте собі брів? Власне кажучи, маєте карі очі, але це зовсім непомітно. Треба трохи почорнити брови, аби ті очі дістали якусь оправу». «Та що ви, пан Нозоня?» «Аж настрашилась Леся. Василь має мене за таку солідну жінку». Можу уявити собі його лице, якби побачив мене з підчорненими бровами. Леся збентежилась, а Зоня навпаки сміялась. Недобре робите, Меценасова. З підмальованими бровами будете теж солідна жінка. Солідна, але модерна.